بسم الله الرحمن الرحيم دینه هغه بندا پنجم سورته هغه بياني او پنجم سورته اگر چارل پاسغه د بدل کړي دي مناسب داو چې داسر پاسه ولې واه کمال الانقطاع ماءي هامن آمين کمال الانقطاع ماءي هامن ماءي هامن سره د ایهام نه او پنځم او شپږم سرت کې تاسو ویلو چې پای کې وته اته واجب دي پای کې څه شي واجب دي نو دلته کې دو جملو کې بحث کی او دې کې دسی یعنی کومه کتابونه سرت ایهام نه او هم د خپل مخکې موجود وي نو وصل باکول شي وصل بددي د پاراکول شي دګه خلاف مقصود و هم چې د دپشي او دا خلاف مقصود وهم جردتا سلی دا, دا پشی کچرتا <تصفيق> <تصفيق> آتف نکے دا ک خلاف مقصود وهم اغا پیدا کی گئی لیکن دا آگئی دا پارمثال لیتا سن لا وا ایدک اللہ دا اللہ جرد دا, دا مستقل جملہ لہ لیکن دا دا سکر مستقل سا خبرو کی جیت دا سیت دا سی, دا سی, دا سی, دا سی, دا سی دا جواب کیو ہے لیس الامر کا ذالک وا ایدک اللہ اللہ دستا تایدو کی دا خبر دا سی دا دا. اورب ام توردا سی کیږي دا دې سلام رو کذالک حذف کید دې په ځای مستقل صرف لاو لگئی لا او لا و ايدهک الله دا خبره دا سن ده الله دې مضبوط کی په خپل تایت سره نو د دقیقته اته فن کې دا وو تلره کې شي لا ايدهک الله نو و دوا او جوړ شو ته خیری آي مجرد دوانه خيري جوړيږي نه دا خپله مقصد फायदा شي که پیدا نشي اگر چې مقصد دا اغا د متقلم نه دی متکلم چې توقع کوي دا مطلب طغ سرم حاصله کیږي چې لا او و مويا ايدک الله آمين دا مقصد بیا حاصله خو مخاطب ته وهم به مخاله کیږي چې و بګینيشت نه کید شي اغا یې سبني وقف ما کوونی کیداله د ته متوجي که مطلب ترم ظاهري مطلب والي چې لا ايدک الله مقصود پرې سره د متکلم اغان خیری ګولو هلکه ستاه مقصود به خیری کولو نیوی دد ته خلاف مقصود وه هم د په کولو لپاره دلتکی وصل کول شي او وصل واجب ده چې په ګلامګې د خلاف مقصود معنا پیدا نشي و اما الوصل نداء عبارت است مې دکې مناسبو و اما کمال ان کې تام مع الاهام فللوصل لدفع الاهام داسې ویل کېږي و امال هر چې هرچ وصل لئے مولی دفعی ایحام دا دو وجد دفعی ایحام نا دی فقال لکا کول لا رب لا وعید کاللہ فقالهم لا رد لکلام سابقین دا رد لکلام سابق کما اذا کل لکا وی رشحر الامر کذالک معمال داران گیرہ دا فقالون مجیبین و لا ایلیس الامر کذالک فہاوی ہی دالا جدہ دا جملة اخباریت دا جملة سلام اخباریت دا و ايدك الله جمله شيعه دعيه دا جمله دا. نو دا دا ان نو و ايده ندا پدې کې کماله ان کتابه مخکې ان کتابه پر تاسو وجوهات ویلونه یو جيو خبري بلنه ان یو خبري ده او بل سره ان شييده اگر چې لبزن ادوار خبر دي او مانن یو دواره دواره قبلي دي ان شاء الله پر سيدك او وكيزه نو متصيب کی ندا مانن سره خبر ده ان کتابه نبي عطا فلي لكن فا هل کن ناتکړی شو د ل نتر کلاتفیزه قطر کب چې د یو همو دا هم ورکي ان ده اونال مخب چې دا خیريدي چاتهکه ک چې د دعا مزد را ش بیا پهه د خیره وي دعا اونال مخب د دا خ د چابانې په مخب دا بیا دمې تعید چښدي مضبود کې معل مقصو د سره دی نه مقصو دعا د دا پر په تایید سره او په مضبوطی اثر الله تعالی دې سګي مضبوط کړي فاينما وکا هزال کلام فاينما وکا هزال کلام نو کمځه کې واقع شدا کلام ها فاين وكا هزر کلام نو په کوم زبان دی واکه څه دا کلام یعنی معنا دا کلام مکمل څه شو بدل شو خبر زموږه درته فلماتف علیہ هو مضمون قوله لا ته اوس د اصل کې په ځوابندرت کې ځای پرد تم هی تړي ودلته کې ماتوف علیہ څه شو هغه مضمون د لا چې کوم جمله روزی هغه شو ليس الامر كذلك واییدک الله نو ده د مقصد پرې سره داوی چې دلتا کې ماتو پتون علیها اغم مستقل جمله ده او اغه جمله مستفاده ده چانه د لانا خبرم زه اندره دلتا کې بعضو خبره کړنه ده په اغه خبره باندې رد کیږي تک خبره صحیح نه ده ا خبر دا د بازي دلتکه چې کتلې دې چې را دلت کې وو دا وايي د کله وو حرفه ته او اي د کله پوره جمله ده د پوره جملې لپاره مخکې ماتو پتون عليه جمله په کار ده نو شلته کتلې دلانه جمله زه ان تراغله نه ده صحیح شو نو بیا په بل تليني بازو ز يونيو کې د سرا هک بتوره حکایت د الفاظ نقل شویل که الله مسالبي هغه په خپل کتاب کې د حکایتن نقل کړي دي الته د قلتو لفظ سره راغلي نه سایکه قلت متکلم وای هغه د چا هکایت راځنه کلکړې ا ما متقلم خپل خبره کې قلت ما او بلن گتا فی لا وای دکلہ او چې اغه ما ته په ناله کې سوچ کړی دنه چې ایسترف ته ذهن نه دتلې ورغلې دې پر قلتو باندې او د قلتو په ساته دی چې قلتو ما ته په ناله ما ته په ناله ها جملړه فعل ادا ادا کول شو او د لم ما کول شو کل ما کول د شو د ما ته په ناله او دا بل په وراته پښوان الګه دا خبره غلط راځي ځکه اصل مسله دا ده کولتو ما او وسوي دوه خبرې مې وویل الله دا ما مل راسي نه دا یو ما کول شو قبل ما کوله دا شو الله دتا مزبوط دي دا دواړه د کول لاند دي نو جره نو کول لاند دا هم په د کول ته باندې وکړ په کول تو باندې اتت کلا وايي د کله رحمه کوله متکلم نه ګرځي اگر ما کوله اونګه درځي دا هلن کې دا کوم ظاهر زده چې دا کول سره ما کوله د متکلمي ماده دوه خبره وکړه الله وایې دک الله او هغه ویل الله ماته ته ځني او ته خو به دلته او جاړې زاد خبر به دلته چلیږي کوم ځور سره کولتون يلته مسکه د کې هزه حکایت شو. چې کوم ځکه سره حکایت نه کولته لکه ځور نه نویه وسکه یہ کہتن چانی نقل <سؤال> کړ اصلن ان لفظ الا و یتکل نستعذ تبوسکم چما الا و یتکل بیو کس تبکه خبره ان تل داری کیزو همزه چا حکایت نه نقل کوم چی نوبیا و سر سکے مبارح الخبر دک سیدہ سدک ما تو ف نہ ما دوبتن ل ہجم لکل ده نده انو دې مخالفسه داوره هدا دې مطلب مزهن د اوس سره وخت میته فاینما وکه هدا کلام دې د اوه طب دفاع علیه باندې فاینما وکه هدا لیکن عطف علیه لیکن دا طب لطافه پاګی باندې نو فاینما وکه هدا کلام د دې جن کم ځان دی واکه مطلب ولې کی دې وجنه پاګی باندې سکلا اطف مشو خبر مزه تا نا تدرجات نه کې بیا خبر خرابی جی معنا کم تر تزي دې جن په وسره تا وی ورته کلهشه ترکیه تی پونکله شه بیا لا ایذ نه جوړی دا خبر ختم شه ما قبل سره خبر وا اوس دی واي فرماتو علیه ماتوب علیه جمله جره هو مزمون قوله لا ابو ر مزمون د قول د کول کاله چا لا ليس الامر كذلك جمله دا و بعضهم او وازی له کزو لما لم يكف لك جنيدي كارك لا جي واقفت نشوب ماتوب عليه باني پرې جمله باندې پدې كلام کې نقل عن السالمين نقل کړه د بیا د اللهم سالمين حكایه مشتمله چا مشتمل په کله لا ايدك الله باندې وذا اما نه حکایته نقل کړه د بی ګمان کړه چې ان قوله هو ايدك الله عاد قلنا لقوله کلته دا تپته کولته باندې ولم يعرف اذكائل تپته رشتہ انه لو كان كذلك كثر دارنګ شي لمدې دخلې دعا تحتلکو الله دعا به تخلکو نه شي حالکه متکلم شي ما د عمله ده نه ور سره مته دعا وکړه دا کومو صحابه مې اخره له پوره خبره ده نه ده او څنګه ده ډیرو ور سره سره دعا کولی او سره به رات کئ انه لم یارب انه لو كان كذلك لم يدخل الدواء تحت الكل وانه لولا لم يحك لم يحك الحكايه ف حين ما قال للمخاطب لا وايدك الا فلا بد ان مات بن له ابا كم وقت حكيه حكايه ونقلي شي او مخاطب تهلي شي لا وايدك الا قلت وسراني شي فلا بد له من مات بن له بيعمل لا بد من مات بن له ان التبسكه ظاهر خبر داره اذا تطبته فلا بان دا خبر, دا خبر ختم شو دا خبر ختم شاو نو دا کی خبر حاصل دا چې دلته کمال انکتابه نو ترکیه تفکرو صحیح شو دا, دا اته موږ واجب وګرځو ځکه وخم د خلاف مقصود پاتې کېدو پیدا کېدو چې کوم مقصود راینه خلاف هم پیدا کېږي په صورت د ترکیه اته فکريناتک واجب دی دا په صورت شپږم صورت یې ګرځې او امر للتوستد او هر چې د وجد نه د توستد بین الکماله دین نه کمال انکتابه نہ کمال اتصال ابرام دین تازه کنه توسط بینابین حبره و اما للتوست عدق علی قوله و اما الوصل لدفع الاهام و اما الوصل او هر چی وصل لشفاقم صورت کیم وصل واجب ده داس ویلی دی اتف واجب دی و اما الوصل هر چی وصل لتوست الجملتين وجد توصل د جملتين او نش متوسطه په ما بین د کمال کتاب او د کمال اتصال کی مدارد عبارت حاصل شو بعض حضرات ديزه کې اغندي پوښي په عبارت باندې الله مزوزني د وسډېر خدای کې چې کمزور و نو تبتزاني ایمن پردي نو غنه عبارت خلاصره اغدل ته کې ویل دی و اما الوصل و اما للتوسطين مطلب دا خو یا بداي او یا بداي بلان کده تردید مقصود نه تر تفصيل مقصود د سوره 6 تو ال تم اما ده اما تفصيلي ده دلته اما ده دلته کې تردید نه چې یا بداي یا با ودا دا ضره تو چې کل یو بعضی خلک چې ا هغه د مکان کې پوه شوي نري نو فارقیبا متنا ام یا ان پل اوې پرشاان د سر شوي دی وخواته خته او دی را کو شو د پهشان د را کوزیدو دغ وک چ د شپ سر دکار پله ګېدل پو نه د په متل د پندخله سر شو دی و صح په بعد د هم بعض د عبارت ک تسیب پر غلت ک او وی لږي که ان ما بکسر الحمزه نو فرکه با پس د ز صورت شوه دي متن عميان په اشا دلن دي او دی دي وخبته او درا کوش شوه دی خبت عشا پر کو زيدو د او خچي داغي د شپې نظر ته چې سي نظر نه لګي به شپې د شپې نه لګي خبرم زين دره لګي دا کنه مطلب دا دي بالکل نه پوه شو څنګه چې تیار کې سره په سپوږي ان کو په سپنه پوي دي بالکل په پوه شو نه دي وارحل وامل التوسط هر جه توست بین الكمالین فاذ اتفقت هر کله چې جمله خبرن و انشاءن لفظن و مانن او مانن فقط هر کله چې جمله د سویچه ا خبران او لفظن لفظ او ماناد دړه کې متفق وي یا ماناد دړه کې متفق وي و یکون جامعن او جامع پکی وي ځکه چې جامع پکی بلکل نه دی او کمال ان کې تا صرف شو کمال او اتصال بګران غې سنه اتصال بګران نه چته د دوالو کې مل وجه نه اتصال مل وجه انفسالي توسطي نجامع په پکې هغه مخاوي ځکه اتصال د دې چا سره جامع سره علامه ته ته خبر کوي چې هر کله د جمله د اسبی چې یوم لبزن او خبرن انشائي علم لبزن او خبرن سوي انشائي تا ماننه د دوالو لفظا او ماننه د دوړه اتصالوي یا داوي چې مانن سره اتصالوي ماني کیسه اتصال ات اتصال وین نو دی بیا شپک صورتونه جوړې دي بل محتوا وردا عبارت بیا وایې شپک صورتونه باندې ځان پوهه کې د ځګه نه یوه پانی داخله ثم الجملتان توغره اساسانه بل نه غوي بس په خلاصې بوشه انل متفقاتان خبرا او انشاء ان لفظن او مانن یو لبزن لفظن او مانن سوي خبر صحیح شو؟ آو جی دو جمله چیه او بل سر متفقی نو داگی شپک صورت مجوری گی گوڑا دوار خبری دی ام لفظن ام مانن متفقتان دو پرسن ب دو سرت جوری گی لفظن ام مانن متفقی داگی دو سرتا؟ جوری گوڑی یو ام لفظن او مانن انشادا بلم لفظن او مانن انشادا دوار او بل سر متفق آو جی. آو جی. شو مارد جی ادویم صورت داشو لزن اومانان متفق د یوم لزن او ان بل لزن اومان انشاره دوین ز یوم لزن اومانان خبر د بل لزن اومانانه خبر دفلز اومانه ک یوم لبزن اومان انبل ان وم لزن اومان خبر او خبر او چې صرف معبی او اتفاق و نو د لپس په اعتبار سره پهې شپ احتماله جوړي صرف مانیبی تو ر اختلاف دی دغد صورتونه حدوشو دوا لمنن او دوا لمنن خبر نو ددین دري صورتونه انشادی نو لفظ دواو انشاده په انشاده دوي خبر دی دوي می خبر او دوا لمنن خبري دی اعتبار سره سر دري استعمالات دواړه مانن خبرې نو لپس د دو دواړو خبر دې صحیح شګنه د یو خبر دی د بل دی د بل دی د بل خبر دې اوه خبرونځ هل نو نه مشفق صورتونو دا جوړيږي او شکو صورتونو کی مثالونه سماتین ورکړي ګوسی ندي ورکړي دا کی تفصیل دې راشه حري دا فاذ اتفقتا الجملتان هر کله چې جملې متفق شي په اعتبار د خبر او انشاء یا په اعتبار د انشاء لفظا و معانن متفق شی او معانن فقط شی متفق وی وایکونه بینهما او په ما بین د دوالو کې جامع جامع وی ځکه من وجهین اتصال <سؤال> پکاره ده الګو جامع شرط کمزنه ولګو مخکې کتاب اتصال <سؤال> کې ویلو چې اتصال په جامع سر د زی بدلات ما سبقه بدلات د اغه خبر سره جوړان دي تر شو انه اذا لم یکون بینهما جامع کمال کتاب جامعنی به کمال کتاب شوږي عدل تو کمال کتاب مقصد نه من وجهین کتاب من وجهین اتصال ثم الجملتان المتفقتان يا رجل جملہ متفق وی خبرن او انشاءن ان خبر کدا متفق دی یا انشاء کی او اتفاق لفظی او معنیوی دواله تور دی نو کس معنی دا په دوه کس م دی لانهما زبر دوه جملہ دی اما خبریتان دواله لفظن او خبر او انشاءیتان دواله لفظن او معنی متفق دی, دی دواله دوال او متفق معنی جدی تقاتو مانکه سره متفق دی ست تر او اقسام دا پشپک قسم دي صحیح شو لانه مازه کړه دواړه جدي انکان انشایتین ماننن انشایتین ماننن وی نو لفس کسو احتمالات جوړيږي درې کدا دواړه انشایتین ماننن یو ماننن شایبل ماننن ان شاء الله لفل لفظان لفظان دواړه جوړو خبران یا بسی خبري اول اول خبره اول خبره ثانی بسی و ثانی ان شاء او بالعكس یا اول ب انشای لبزان لبزان آن اول اول و ان كانت خبريتين معنا او کډوال په معنا کې متفق وي مانن یعنی دوه خبريتين وي مخکې ونی شي اتينک سمجه کړ شو خبريتين معنا ویني په لفظان لفظان چې اما ان شاء اني دواله بسي ان شاء اي الاول ان خبر او بل عکس اول به ان شاءي به خبر یا بد دي اول ټوي یعنی اول به خبر او ثاني به ان شاء الله فلمجموع نش تقدر د دوه صوصو اتو پل <مجموعات> مجموعه تو مجموعه چده سمانیتو اقسامین اتا اقسامشو والمسننب ومسننب چده او ردل کسمن الاولین مثالهما روڑ ده کسمن اولین ده پرمثال ده دید دوارو کہ قولیه تعالی لکه کولا اللہ تعالی کولا اللہ تعالی خوزہ کا موایج دا خو غالبا قرآن کشتا کنشتا وحادعون اللہ وحو خادعون وحو خادعون مشتا کم زیگی دے دار ان المنافقین آپ یو الله اللہ و خادعوهم و اجا قام و ایلی صلات اکام و اکو صالح دکھر اکنی؟ خادم اعلوم بیسی تاریت زہین للا صحیح شخیر رمضان تل عرزشتان؟ او یو خادعون اللہ و هو خادعون بگا بازما زہین تراتل چه خدا اداخوشتر پجیبی خوباوی و ما بازیب آخر طرف تنبوت لزکا زہین کنی و ما بیاد اعلوم بیسی پارا شوروکلا یو خادعون اللہ والذین آمن و ما خداون ګابو چې یو خدای ونه الله او هو خدای هم یاد کړو همو کنه لګه پښتا ګاب زهنه تخره دا او اشتغل بس فرګن بس له دا او کړم نه نشته هغه زړه خبره الله متکذیاني کنه پرکه پمات نه ام یا الله دې مفيو بس ما یې کېده شي ما دا بس اوس ذهن ته راځي چې کمزې کېده خو نه پځې ذهن یې نه راالي خو هر حال جمله تا وګورئ لاره نه پیوګي یحادعون الله وهو خادهم قران سره موږ شوک پیدا کېدل به کړی سړې وی خو دې درس او تدریس دوران کې تلار ټایم نه ملایويږي کوشش یحادعون الله وهو خادهم لومبې جمله تا وګوره لغزن څه خبر ده کنه فعل دی ادوی مې تا خبر دی صحیح شو ورپسې وکولو تا ان الْأَبْرَارَ لَفِ نَعِمْ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِ جَهِمْ یوم اسمیه ده بلمو اسمیه خبریه ده یوم اسمیه خبریه بلم اسمیه خبریه دوال خبریه دی ام لفظاً ام ماناً لنباکم اللہ خبر ورکی دا خبر منترا کئی سا حکم مکم بکنشتا انشای حکم چی دی اللہ تا دوکا ورکی اللہ بودی تا بدل ورکی دوکی او دو مکم خبر دی س خریب نعیم کی فوجار بارے کی خبر تشدیدسی جہیم کی دیکم تس حکوم مکم چے حکوم نشتا صرف اخبار دی دوڑ خبریتیں لفظن دی او مانن دی صرف البتم مثالن کہ دوڑ کے پرک ٹیلن بک گرے یخادون پہلے دوے میں اسمیرڑو میں فعلیت دوے میں اسمیا او دی دید نوستنو دو تو گرے دوڑ اسمی دی ہبلم جہن تاں نہ ددی وجی پےبل باندس دی شوی دی او پاتش چی دوالو کی من اتصال او من وجہنم انفصال دا اگی وجہ چی دوالو کی من وجہن سشری انفصال من اتصال او من وجہنم اتصال او اتصال او اتصال او اکرم یوکم مخادع یخادعونا فائل سوک دے مخادع دے کنا وَهُوَ خَادِعُهُمْ او بلکم دکا موسنیلیه چیده د دی یو کم موسنیلیه مخادع علا فضلازی او بلکم سرازی مخادع دوارا دو مخادع ایندی صحیح شو او یو کم خبر دکا دی او بلکم خبر دغه دی نو دوارا کی مناسبتو شتا دی خبرم او والا خو یو اسمید من وجهن انتصال ام دے گوئے کی یو اسمید بلا فیلی نو من وجهن انتصال دی من وجهنو انتصال دی څه یې شو؟ او جی او دینو دغه ان ال ابرال لفی نعیم و ان الفجاره لفی جحیم. جحیم نو دغه خبر یی دي څه یې شو؟ وسره په خبر یو کار نه کیږي په دغړو کې جامع پکار دی نو جامع په مابین کې تزات دی یو پوجار دی بلو ابرار ابرار یو او دی بلو نه نه جامع پکې دی هو جامع ته تزات دی ابرام زه ان درزی کنه آلی. من وجهن اتصال پاکی شتا ده نبار حال دقا انکتام شو تزاد ده پاکی انکتام شو من وجهن اتصال ام شو زکا کی مناسبت مناسبت ده تزاد ده اوپات شده خبره پده بنده اشکال لکه دغه رازی چیده ده پارا ارابی محلشتا ده اڑنبه جمله ده پارا کمه لپاره ووغو خادهم جمله حالیه دره او محل نسکره نو اغه زلف نظر ما اکت انظر لکثه بل استرګی پټکی دغه پر اعراب محلی نشته نه دا به اغه لپاره مثال شي چې کوم جمله در پر اعراب محلی نی وي اضيف الخبریتین لفظن و مانند خبریتین دی لفظن او مانن الا انهما نو دا اغلب بو دغه لپاره مثال شو چې دوه خبریتین وي نو دا پرسه شو مثال شو صحیح څنګه ها او انشایتین در پرمیثال در کئی فیل خبریتین لفظن و معنن اللہ انہ همال لیکن دمرہ کدرے کار دے مثال ثانی کی متناسبان فیل اسمیت تی لون درستہ دوار اسمیت دی اول ناکی خادیون فیل و خادیون سنا اسمیت در کئی تو دوار این شایتین و هم لفظن و هم معنن لکه الله تلا پرمائی کلو وشربو ولا تسرپو کلو خرام وشربو و لا تسرپو او اسرابو مکم ص دروه ولا جمله څه شي دي ان شہی دي دروه ولا او بلدا چې مناسبت په دوړ کې شتا زکه او شربو دا په یو درس ته هنګ پاتی او یو ځای ذکر کیږي عقل شرب یو ځای ذکر کیږي چې دوړ یو بل سر تعلق ته او استرا بند سره تله کم او کېلت نو دروړې ورکه مناسبه ته من وجه شتا و دیوه و قوله تعالا ولا تسربو في الالچیتین لفظا ومانا و اورد لالاتفاقی فقط مثال واحدا اشارتا الى انهو يمکن تدبیقهما على قسمین من الاقسان ستتا و عادة فيها لفظ القات تنبیحا على امام مثال لاتفاقی معلن فقط دیوه نظام پوئے گئے اس چکم معلنوی اتفاق تے مدیوه ایده مثال رو تاره لپاره یو مثال هغه یو مثال داسې دی چې په شپږو مثالونو کې په دوو مثالونو باندې دا غي تطبیق نو مطلب دا چې دو مثالونو د دوه خمق بیان کړي او شپږو کې د دوو راړو مثالونه بیان شي او بقایي د سلورو مثال راوړې نه نه فلستل چې حاشیه ول راوړې ده په کې کوم اوره ور کړې دي دا کنه نمبر حاشیه کې د بقایي سلورو مثالونو سری راوړې دي تنهشته چې دا غو وضاحت وو د دې جنځلګه مثال واورد للاتفاق وروليت تطبق مانند فقط مثال واحد اشاره او طريق اشاره الى انه يمكن تطبيقه تطبيق ممكن لدي مثال على قسمين تدو قسمين باندې دا فهمستهونه او عاده فيها لفظكافه او لفظكافه په دوباره ورولنه ککوي شيش او عاده فيها لفظكافه او اعاده کړ لفظكافه تنبيه ان پر تنبيه الانو مثال جدا مثال لل للاتفاق معنند فقط تفرد اتفاقه مانان اتاوه که قوله یو خادهون اللہ نو دا داغی مثال نو ورپسی بیاوه که قوله و اذ اخذنا میثاکا نو پتاو لگیر اجدا شنب دا مانان دا دی او دا مانان او لبزن دوال دا پرمثال مثال دکرکو و اذ اخذنا اللہ وی فاوا وقتی چواغ اصنمونگا میثاکا پخوادہ بنی اسرائیلونا اوادس و دا داغی بیان نے دیو سو خبرواده و لا تعبدون الا الله تعبدوا مگر محمد صلى الله عليه وسلم لا تعبدون عباده مگر امر الله معنا لا تعبدون عبادت مکه وي, وي مگر صرف الله او والدينا سان امدمر پر سر احسان کوي يا ته امر شيا خبر او کوي به تاسو احسان نموربل پر سر احسان انسان او ذل قربى درشتدار سر اولاد ایتامه دي ته معنا سرول مساکی نمسكينا سر و پول واجب تا و اقول للناس حسنا و اخلق تحيستا و انا چموابق به شریعتي صحیح شګنه ما قرا خبري وکوي نبي کتاب سوګور ده تا کولو تا و کولو للناس حسنا حسنا, حسنا. ده ات پته پلا تعبدون باندې پچاوه نه ده تعبدون باندې اولاد تعبدون چي ده هغه کما جمله ده فعليا خبريا ده او دي خبریه ده لفظی طور او دي نو د انشاء وکنه پر معنا انشاء د عبادت م کوي مگر صرف د الله نو اغه لفظی طور خبر ده او قولوس شهره قول امر شهره ان شهره نو راستا لفظن ان شهره او لم به معنا لفظن لمزه خبریه ده لظتا لبزن ان شيئا اولا نه لبزن خبريه نو ده به و جماع اختلاف هما لبزن لبزن <re Demokrat mixed XXII> مانا دا کسره خولی کان هما ان شييتين مننه معنا د دوه انشاده عبادت م کوي مگر صرف عبد الله اوای او خلقتا حيث خبر موافق د شريين مننه غل ان شييتين دي او د ازان سرنوټ کې د دې حواله به در کوم دي مثال کې به د دې تطبیق کې د دې تطبیق کې د او د دې شان دي درنتد ویکری آیات کی او دا تطبیق هغه یو شان نه ینه مطلب دا دا ووایو چې په دې آیات کې د یو قسم دو مثالونه دي هانجی صحیح شکه نه او یو بل د دوش ک مثال نور کوي یو قسم د پر دو مثالونه ورکړي هدا یو د پري اوره دي په هر حال کې دا پرشل مثال ورکړي یو قسم د پر مثال دی او د بل قسم د پر مثال دی خو یو د پر دو راځي ها ان دا مثال به دوپاره بیا راځي په دې آیات کې اختلاف بلظی وي او اتفاقي معنوی و نه دا د ربان دي ا لا تعبدونا و لبزن ان لفظن اتفاق په دې په او دي پقولو پاو دي لا تعبدون ان عبد کولو چې دې لا تعبدون باندې ما اختلافه ما لفظني او لفظن اختلاف ته اول خبريه ده د مين شهيده ندعتف اولي دي لاتفاق من وجهين اشتكى من وجهين انتصال و ثابت شو من وجه انتصال ثابت شو اختلاف ده و من وجه انتصال شتا لیکنه ما انشائیتين مانند زکر دوار انشائیتين مانند دی لئن قوله لا تعبدونا زکر لا تعبدونا جده اخبارن فی مان اخبار دا فمانا د انشا دی اے لا تعبدو عبادت مکہ و ایم اگر صرف دا اللہ وقولوا بالوالدین بقولوا بالوالدین اصانا لابد له من فیرن اوس دیزے گی دیکھ دو مثالوں جوړي نحکه مطلوب علیه زور لا تعبدونا صحیح شو او دې کې د تاسو اوس تقدیرات کوي او ولوالدین احسانه کې دې دوه تقدیرات جوړي دا هزار مجرور دی غواړي والی دا پرسن متعلق کې نو یا به خبر را واسي یا به ان شاء الله یا به خبر را واسي یا به ان شاء الله او خبر را واسي نو بیا به په معنا دی ان شاء الله آیات چې په دې کې حکم د هغه پېداوند ته بایاني چې خبر راوباسي او به په معنا د انشا ګرځنه د اغه عم لبزي پېداه اوښتا عم مانوي پېداه اوښتا ابرم ځنه ته د هغه پېدا نو کوم به مثال ته تاسو وګورئ د هغه وضاحت کوم چې دا چا لپاره مثال جوړیږي خوده تک خبر کوي خلاصو حاصل چې دا جر مجرور ته متعلق والی متعلق تروباسي نتبیا خبر راوباسي یا به انشا راوباسي او که خبر راوباسي نو به په معنا د انشا او چې خبر رو واسه نمون لبزن بلاتا بدون سرهو چنده چنده ام خبر ده ادا خبر ده ادا اتفاقی اتفاق لبه سره اقتلاف ما نو وی بشه او دی صحیح شکنم اتفاق لبه سره اتفاق لبه سره اتفاق مانو وی اتفاق لبه سره اتفاق ما نو وی بشه دوارا به سره چنده او دی لا تخسنون او دفاق logical ادا انم خبر شکنم اول <سؤال> Angry اود دی بدونم لب تکې قرار لري دا نه د رپر وروړ دا تر کو دا دیم خاګو نه یي وبل والدين مقدر کې خبر ایمان تلو اطمانه تلکې و تو سنون ایمان سنوت سنون بر اساس اطمانه سنو ویله پته کوول جملتا نه خبرن لفظا لفظا اتفاق راغې لا تعبدونم لفظ خبر دې او تحسینون ام خبر, خبر, خبر دے او انشاء انم انشاء انمانانو او انشاء مانان دام دا او اغم دا دارا کم کسیم مثال شو مانوی اتفاق دا پارمثال شو مانوی اتفاق دا مثال شو چې مانان ما دوار پر انشاء کی متفق وی او د دو دوار و لفظ خبر وی دو مثالونه نور یو بلپس خبر وی په لمبه باندې خبر بل انشاء او بل انشا بل خبر لبزن خدا دا اګه مثال شي چې منم د ور انشره او بلپس کيم د ور سره خبر او صحیح شګنه نو دا یو تاسو نه مېشن په ټکوونکو جملتا نه خبر ان لفظن او د او تحسنون او دوه جمله انشاء عمان من من څه شي انشاء انشاء شي الکه نو اداد سکه سره او باصله چې لکه زره او باسی او به په معنا د بلې خدای د مقدر کړي سې پایده مازه خنيشته خو زه نه پدې ځان په قدم لبزي پدې د اوماني <متحدث> وقایده تدبیر الخبر پدې تدبیر خبر سو مجالو بمان انشاء بیا ګرځل په معنا وې چې اما لبزن لبزي پیدا خدای اما لبزن یا تفصيلي کې لفظی پیدا خدا کا فلم ولائمت ما قوله لا تعبدون لفظ کے اویسر مناسبت کرا عام لفظ کی تاثیر و اما مانن او ہرج مانن مطابقت ہے نو فلم مبالغه تو بے اعتبار ان المخاطب کہ انه سر اذهب الى فلان تقول له كذا وكذا تريد الامر دی گویا کدی کی مخاطب دا بیان کې بځته کې سړی دا بیان کوي چې زمما دا مخاطب بالکل کار ته تیار دی نو حکم کول نه صرف خبر ورکولي ها نه لکه لکه او تاسو په ور شنو تاسو کار به وکړي نو سړی ته پته دي چې دی کنه اګلنی سړی ته توي ورشه او سړی ته پته دي خپل مخاطب ته دین بیا حکم نه اورون او د نه زګرګي الګا ته به الهال شي او داصی کارو کې بیا داصی کارو کې چې کله سړی ته د مخاطب پته چیده دا کار کوي انو التک انشا په د خبرو ذکر کول نشنا وې دې کې بیا اشاره دی خبر ته شوه چې مخاطب دی خبره ته سره دی ها او جی صحیح شو نو دا نو ته بن اسرایلو نه پټ کیږي ځکه چې خوده تیار نو او به هر حال باندې فائدہ استار او اما ماننه هر چہ ماننده پر مبالاتوب اعتبار ان المخاطب مبالا عادت پر اعتبار محاورہ چيږي کانو استر ايله نمتي سال جلتي کې همتي سال تن په هو خبر ان هو متكلم کې ډر نه کوي کما تقول كت چي چاته و تهذهب هو حالکه مراد دې ان ذهب او نه ذهب ذهب تبي له فلانتکو له کزا الامر او د تذهبو په استمراد فيه ان ذهاب لنشا او چونکو هي نه ته بلار شي داسې کار و پیدا سگار او سورته خبر ذکر دا یو مثال لوتو او مقدر من اول الامر سریح الطلب یا بتا احسنو مقدر کے اول الامر کے سریح الطلب سے مقدر کے علامہ ہوا ظاہر لکسن چه ظاہر متبادر دا دا دا مکا مکدو مکا مکدو عمر دا لکا وا احسنو بالوالدین احسان فتکونو انشیتین مانن لا تعبدونهم مانن انشادا دا مانن انشادا ہمارا اختلافهما لبزن اختلاف سرال لبزن اختلاف رالی جی ولی اگل تابدون لفظن خبر دے او دا لفظن او مختم تیر شو معا اختلافی همه لفظن تا کم مثال دوباره بارا را دا آگیسام دا, دا پارا کمچه تیر شو معا اختلافی همه لفظن لفظن اختلاف تا لا تعبدون ده دا اغسینو ده او مانن اتفاق درد این شیطه او دا مثال دخدا د مخم تیر شو معا اختلافه همه لفظن لکونه همه ان مانا نا تا پروشو انشایتین مانا نو دل تا کم وقت زڑا وجہ لکا دوړو کې اولی لبزن من وجهن ان کے تادا مانا لبزن اختلاف تی او مانون دوال انشایتین ہی من وجهن اتفاق تی لحاظا مثال دا ام اک کسم دا پارا مثال لی کم دا پارا جی دا دین ام تیر پوئی شوید نا دا او آغد یو کسم مثال خنو خن دے زکوائی واسنو بلالی دین سانا پتاکون ان شیعتین داب ان شیعتین منن شیماء ان لبز الاولا اخبارن لبز دا اخبار دا لبز دا سانی ان شاد احسنو دے وال جامعو بین الجملتین عجیبوانی کون بیتبار المسنلیم والمسنلیم یعنو اوز دا کې بلان کئی جملو کی جامع پکار دے مغاڑ غلط ارکان پا جملو کی چکم دے دو دیو یاو مسنل دے بالمسنل مدې په مسندن الیهما د دوه جملو کې هم مناسبت پکاره دي او په مسند کې هم مناسبه سره پکې شتان سهبا والجامه بین الجملتين يجب ان يكون واجب دجیر په اعتبار دمسند الیهما والمسندین جميعا اب اعتبار المسند الیه فی الجمله الاولى مسلیه فی الجمله الثانيه دې ډول کومناسبه تی پو کزن مسند په اولاده کرنګې او اولا کې د مسند ول مسند او د مسند ته ثانیه کې مناسبت وی او مثال را کوئ چې بیانېږي مع يشعر زید و یکتبو يشعر زید و او شعرو کیتابت شاعران د کتابت ډیر شوکیانه شعرو کیتابت عرب هر کی عام طور ذکر کی شعران د کاتبوند صحیح شن او جی ادې کی مکاجمه خیالي دی jane خیالي دی شعر چې سرزه انترا او لی نوول دا بانه او داسې لیکل زین تراشی jane خیالي تکارون تلقیال صحیح شکنه ا پورا سرزه انترازی تکارون خیالي ان شاء الله ذکر کیږي د قوت خیالی سره ذکر کیږي انتظار غواره مشي یہ شرذہ جن راکتبول المناسبه ظاہرہ تے دوجنه المناسبه ظاہرہ انا بین شعر ول کتابت او تقارن حمادی ک تقارن ادوار ک اوځه والے پی خیال د اصحاب د شعر او د کتابت کی و یوتی زید و یمنا یمنا او ک زمرد چادرہ زید ته جی نون او دیم کم زید ومننا ومننا او هات حدیث کی امرازی نبی منع او حات چې پر دې شی منکه او حات سوال دلته نيسي ستا ني او والي وکیل وکال وکثرت سوال او کما کال دا سره راتګ نه منع او حات چې د الفاص دا یو بل سره ورکول او منکه کول د یو بل سره جولدي د دې کې مناسبت عرفي شتله خبرم زه تر نو مسند کې مناسبت رايي اتا او منع امسند له له کې اتحاد دي څه و څه چې وګي نو حالت اتحاد, اتحاد یو کم زید, زید, زید, زید, زید او بل کم زید دي یو تي زیدن و يم نه له تزاد منع کې مناسبت د تزاد راغې هاذا عند اتحاد المسند لهما او دا مثالونه چې دی مثال د اګه د چوار مسند لهما کې فيه یو کم زید او بل کم زید و اما تاورهما او اما ان تاورما هر چي تاور د مسند اله حماده ته بده مناسبت هما بیا غوکه مناسبت پکار دي چه ته هر ني بیا پکار دي مغايرتي يو كه زي دي بلکه عمري نبيہ مناسبت پکاله کما اشاره اله بي کوي کما اشاره اله څنګه چي مثال کي اشاره کړل دا شاعرن و عمرون كاتبن خدا علا چ زيد او عمر کي سدوستانه تعلقات وغيره نو اېکه همنا مناسبت پیدا شه صحیح څنګه مغایر دي زه ځل جوسره عمر ځل نه نو دې کې همنا سبب پیدا صداقت وغیرہ کې ښه او شهر او کاتب شه شهر او کتابه مناسبت هوشته کنه ها جی طویل طويل او عمر کثیر طويل او کثیر کې مناسبت څه کې نشته ها یو او ګل نه او بلک سین کو تا قد او زده عمر اېکه دوستانه واخلا نو دې ځکه ویخه چې دا سالونه دي خولی مناسبت بین هم چې دوجه د مناسبتن به ما بند د د دامرکي به نهبل کل خ صداې لکه قوت ووررکده د کو صدات یا د ساه دا عادادابت دوشمن دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا می مناسبت صی ش نهونه ال کو په میسل د نوره خبرې دا بلجمله چې کوونه هه او بلجمه دا خبر لا زممي ده ان ی يكونونه هده هم مناسب بندلهه او مناسب د بل سره ملا د او سره تعل کې ملا ملا بهتن خدي او جواب راي. مولادثتن لها نو اختصاص دس مناسبت چې اغلر یو نوع اختصاص یو گونه اختصاص د دوال لپاره لکه تاسو زید او عمر کې مناسبت چې د دوال انسانان دي دا د مناسبت نه مناسبت په جنسي یا مناسبت په نوع د اس مناسبت نه لها نوع اختصاص چې د دې دوال سره یو گونه خاصي نور سره نه لکه مثلا د دوال کې ملګر چې د بکر دي سره اې دوستانه نشته داسې مخلوجه نه د خبره کایې چې مناسبت له هنو اختصاصین به خلاف زید سره مثال ورکړي چې دې مناسبت نشته به خلاف زید ان شاعر و امر ان کاتب زید ان شاعر و امر ان کاتب بدون حابت به غیر د مناسبت موانع زید د امر کې سده سنه مستانه دښمنی وغیرہ نشته او بل پیجننه فانه فا لا یصح دا مثال او ان کان المسندان اگر چې صرف مسندان متناسب دیولې یو شاعر دی بل کاتب نه کتابت او شعر کی مناسبت شته ها نه خوش د مسند ته مناسبت د نکار نه صحیح شګه هاو بل و ان اتحد المسندان دی چې مسندان کی کوم مسندان متحدم شي چې ترسو پر مسند له هی ک تعلق نه نکار نه کی دا هم مناسبه ته مخ مثال کی دیوې کو دواله مسندان متحدم شي هو چې کلم مسند الیه ما هما کی کار برابر نی لحظا دا پا یو د تک کلی لکه مثال در د دا دیواجین حکم لگوله دی پا امتناع دا نحوی خود فی دا یکون زمان موزد تنگ دا و خاتمی دا او گتمکو لو دا تنگ دا دا او دا یکون دا مصند دی خبر دی خبر دی او پا دوالو که مناسبت سکر اتحاد دی کله خاتمی او خوبی کسا مناسبت نشتا لحظا دی که جامع نشتا دا اس جامع نده لځه په ان کانه مسلمان تاسبین و ان اتحاد المسندان اگر چوم اتحاد المسندان ولهاز حکم دی او جن دی د مناسبت نشته حکم له ګول په اعتناد دی مثال باندې خو فزایګون وختمی زایګون و اب خلاف ذنشار نامرم طويل المتکن سوال کانه به نظر نامه مناسبت طويل ولایسه شیخ اعظم تنازوشه او اس بالمثال لرکی ګوره چې دې کې مناسبت په مسند الیه کیما کې نې نه دی دیام کار نه کیږي دیام کار نه کیږي گورا دے وائی چی پمہ بین برابر حبرات چې زید او عمر کی مناسبت وی او نوی صحیح شدہ مثال نسائی کی زید ان شاعر عمرو طویل دولے سک شاعر او طویل کې مناسبت نشته نو مطلب داشی سنگ صرف مستدانو کی کار نکی نو که صرف مستدان لیهی کې ما کې فا ام کارو نکی گی دوارو کی بات ابرم رہن تران لگن ايه سواء كان بين امرئ دامي مثل ابن مسلم نسقي كي سواء كان بين امرئ و زيد المناسبه او لم تكن فانه لا صح للعدم التناسب الشعر وطول الكيامه وطول الكامه ذا تناسب نيشت ما بين شعر كي وطول الكامه كي السكا كي ذكر ان ده لازمي <تصحيك> السكا كي ذكر أنه يجبون يكون بين الجملتين ما يجمعهما د دې نه ځان پوهې کې د د قوت خمسه انسان کې له طلا دماغی څخه قوتونه غړي د هغه قوتونه له ذکر کوي د قوتونه باندې ځان پوهې کې د چې سړی پوهي نو سړی بیا خپل ټول خیالات او تصورات باندې پوهېږي چې دا خیال دې کې د فکر دې کدا اکلی خبره کدا د وهم خبره سړی دا خبره کوي شي معلوم ولشي ځان پوهې که ستاره پر دا ډېر لازمي شي یم دیناله سره پر لازمی شه چې ته پوهې چې دا ستاهيان ده او کوه باندې او خدای دا عقل خبره ده کولای د قوتې مفکيه خبره ده ها خدي ها واک شه ها وځن خپ پته پوهه وای وې سکاکی ذکر کړې دي سکاکی څه ذکر کړی نو ماتین چې سوي هغه رستو ذکر کوي خدای او پسې خپل شپږتي شارح لګایي اس سکاکیو الجامع <و> بين شيئين <الشئین> سکه کی د <درق> کوي <قویلی> دي خو ماتین مقصد دلته کې دا د بتوره مقدمه شو کې دکي عقلي وهمي خیالي جامع برازي نو خیالي جامع سه کوي وهمي سه کوي عقلي سه کوي چې تر څو دا استلاحات د هدايت الحکمت و غیره هغه <خصف> کتابونه خو دخلشان دو طالبانو و یو نه هغه دوت دي چې هغه تاسو نی پیجن دلې نو پرې جامع باندې تاسو پوئګ نه نو سکاکی څه ولې د ماتن همخغه خبر کیږي سکاکی دغلي خو سر د دوه غرض دی دی عبارت سره د شارح دوه غرض دی سو غرضه دوه یو اصطلاحات تاسو ته بیانای ا دا بیانې چې د سکاکی کم عبارت ته ماتن انغه سره عبارت نه دی ویلي الجامه بنشین ولې عبارت دی دا خطیب بدل کړه دی دا چې کم متن جوړي دا هغه بدل کړه خطیب کجني نو ولي بدل کړه دا نو دوه وجهي یاو استلاحات او دا عبارت دوله بدل کړي امرنجه نتهاله ها جی نو دی ویسه کاتیزه چې واجب د په مابین د جملتین او کې ما اغه جامع یجمعহুما چې دک جامع د دواړو جملې جمع کی په قوت مفکره کې وته مفکره قوت مفکره تعریف تلل دی هغه د انسان کې په دی ماو کې یو طاقت دی چدا دا حل او د ترکیب تسرب کوي اګرم ځه درلا ان شاء الله رازيد دا کم ځنه مادې را اخلي تصویران داخلي معنی را دي اغه پهل ستورونه ذهني ذکر کیږي خدا قوت اغه قوت په انسان کې دا اخلی مادې لرا او پای کې حل او ترکیب جداواله او یو ځایواله کې بعض شي کټ کوي بعض دبنره کټ کی او یو شي جوړي تاسو خو کلی دي انسان توازره لګي کوته مفکره قابل دي لته په وزن لګي دي دوم څځو کوته مو فکر راو کو خبرم زه لگا یا دته ټوپن دی نه به ټوپک نه ا غزا کی بچی کنده غزا نه به ټوپک نه سوابه کی برا څه هیڅ څه د تصویر چا جوړ کو دا کوته مو پکره لګی کټای دا کوته مو پکره ځې انسان ا دشی کله کوته مو د انسان بیدار وې نو بس شروع کټای کی اونره سټورونه ممانه وغیرہ اول تصویران dali او کٹایی که لگه سنگا جی پر کمپیوٹر بانه حالا کاتون جوڑی که نو بس سی بدا کٹایی که یو تصوران بسوران او فلمان جوڑی انسان خوب کیوی نی ده دغا شیده خواه؟ ده در کمتی شی رستاله پروم میره نو آسی جو گراتا کی بیداری نتو خو خوب بنایی نا مای خواه نو دوائی چې ما انشيه يجمع فات دواله جمع کي په قوت مفکره کې جمعا كلا نکلا دي جمع کي همين جهه العقلږي او داکلي معنی راوالي معنی کلی چې د عقل کمکار دي عقل تصور د معنی کلیو کوي د اجسامو او د زواتو نه کوي د معنی کلیو کوي نو دغه معنی کلی راوالي په طایق تصرف کې څه شي تړکي نک چر داس جامع وي نو دغه جامع عقلی وی. او من جهه العقل جهه الوهم كلا نکلا قوت یو یو جامع راجمکی ورکم نه راجمکی منځه عادل وهم دوههم نه راجمکی وهم, وهم په انسان کې طاقت دي ان شاء الله تاریخ کې خپل د اوکلوم کې د دین کې او من جهه الخیالیات دی خیال چې کوم د د حصې مش د خزانه د حصې مشترک ته خیال چې د خزانه د حصې مشترک ته نو حصې مشترک ستملکی حصې مشترک ان شاء الله دا غیم د وضاحت ورسره ورکه کو انسان کې یو یو ماده د خیال د او خیال دا خزانه د د حصې مشترک تصویران او غیر چینو هغه په دێکی سٹور کوي او جی لاول چې د حواس همڅه کم تصویران مثلا په جو باندې او ځایګه د ګونو لفل لیتا د غنی لرا لیتا د سترګو ترپايه یو تصویر راغی د غونو ترپايه یو आवाज راغی او دا ام ټیم ان شاء الله دې بتو در دې بلځ کې جمع کیږي خدا نه دا بیا غیبي هغه نه بیا غیبي خبرم ځان ته لا هي څه مشترک ترازي ایسه مشترک ترازی هيزه مشترک نبی غایب شي اضافه کي اختيار تراشي نو په هغه کې پردي ډیره زمانه تیر شه ته څنګه د ګوره چا کوي نو د خو او ډیره مجبات او کسونی نو په خیال کې هغه سټوري په خزانه کې دا انسان کې الله تعالی یو خزانه پیدا کړدا پا خزانه کې د حصه مشترک نه حصه مشترک چې ده خواست خمساو نه کم تصوران را کی کم مزوکات را کی کم زائکی کې کٹ کی کم موازون را کٹ کی نه غیر نه خوبیا گئی بیگی سیف ده دل تا سٹور کی نه سٹور کی پراپی چه در زمانه بات سشه مخطراشنو اغاپ تو باز اٹھن که بتا سو خیال کری چه سالیه او کستو بوری ویه را داخو ما چه تلی دل ره نه بز ده داریک سرچن پایلونه اړه اړه اړه چې لیکسات د بچینو په خپل اتا ته د دې ځای ورک ویل ان کېګهسته ها نه خيال خبرې نه ها یا قوت مپکرات د خیال نسرا او دوالو کې مناسبه په خیالي پیداکي و هول جامع او د ترجمه خیالي وي نو د مفکرہ خدای سره کټای ته جوړول کېږي نه او بازټیم کې معنی او تسوران نسوران سرند سره د خیال نرا د دې سره خیالي ینه خیالي ما تصویران وغیر راوالی او هغه کې اجتماع راوالی قوتمو پکره دا و چې د دوارو کې مناسباته شته زکه په خیال کې قوت خیاليه دا و چې د دوارو کې اتصال شته نو قوتمو پکره دا یې نجامې څخه مرکب دی د سړی د واستای په دې په دې په پوهنۍ شو د خندلول او چې دا عقل ستوي او دا وهم ستوي وای چې د خپل بیان یې هیڅ کنه د مرات المراد مرات بال سره کووتله کو ال دی او مدر کا تولیل کویا چې د مدررک د کویاته دی, دی. قوت قوعاله په انسان کې او طاقت ته چې دا مدررک د کویا تو دی, دی لکه اقل کې انسان رای چې تستر کې پټه کې عقلل ک سووج انسان را والی. خود انسان دا انسان لوي جنته او سره وی پټی او پروغټ انسان پاکل کې را اغه یو مانا کلی د انسان دغه لکه حیوان نه تک ته په دا و سب ته دا و سب ته صرف معنا کوې ترجمه کې انسان دي ته وي یو حیوان یو نه تک لکه منته کېان وي او سوفیا ورسروی حیوانو مې ناتې کوم وي عاشقوم وي نو داسې معانی او د اوصاف په وخت دغه کوي خنور چې کوم تشخصات تي د خارجی تشخصاتی هغه د غي ادراک نه کوي ځکه په اړه کې نه راځي هغه وساته نه دی البته پیاد ساده چې کوم تشخصات عqli دي پکې کثرت د انسان د معنا کلی ادراک کې کول د تشخصات عqli او ادراک نه کول نه بیا بل ټول ساس زماځه هین کې یو شان وي خو چې کوم عqli تشخصات تی امتیازات تی پوزسترګي ګیرو وغیرہ یو خارج کړي نو اوس یو د دې اوسه د دوا خلک دو کسم تشخصات دي انسان سره یو خارج کې د تشخص گیره تشخص دي دغه د اندامون و غیره تو یو تشخص استاذي لکه د دې ګیره شکل پوزه جدا دي د جدا دي د جدا دي مسبع عقل کې خو انسانی معنا او اوسات راشي چې اکل څه مانا معنا کلي چې اده کې مشته ده دا خارجی تشخصات مرادي به عقل کې خپل د بده او ذهن کې انسان د دام انسان د دام څه خصوصا جدا دي د جدا دي د جدا دي ځکه اکلی تور سره انسان دی بل نه جدا کول شو ورته انسانان به بغیر یو څه ذهن کې یو خبره نه تراله اوس په خپويږي ها <تصفح> والمراد بالعقل المراد تا کل سره کوته عقل دې دې د تشخصات عقیلیه و نادر رسول کې سره د تشخصاتو عقیلیه نه خارجی او نه خارجی تشخصات عقل کینه راځي وهم قریب کوي چې په للمعان الجزئیه الموجوده بالمخصوصات من غیر ایت الیه من ترک الحواس او مراد ووهم سره هغه قوت ته چې د مدرک ته او د مونی هغه معانی جزئیه چې کوم موجود دي په مخصوصاتو شیزو کې <سؤال> صحیح شګنن خو یات ساته د پولار د حواس سره ناراضي په لار د حواس سره ناراضي پستر ګسره ووهم چې کوم معنا مو وی او پستر کې سره ناراضي په جيب سره ناراضي په وښ سره ناراضي او په پوځ سره لکه د مثال درکې تاسو نه ک ادراک شته مانن په ذئب لکه ادراک د شاته چې د خپل یره محسوسي او ډېر او خوب محسونی د مزري ځمریونه په ذکر کاشته نشته خو وه هم پکې شته هغه محسوسي به سودانګي پښه تختي اره زه هم بلګنه دا اوس د دې وهم هغه ادراک او کې نه پسترونه په پوز وهمي ادراک او کې چې دغه یو یره په کار د خطرناک شي هغه مثلا مثال بدرکو د ابراهيم دی او د شپې په مقبره باندې تیریږي او مله پروته او مری چې بسې ده شی مې سره بسې ده مړ بسو کی سنې څه کوي د شو د دوه خداوي اکل دا ده کی ابراہیم سره کومه خلونه چې لیدلم دي نه منډي وای تمری سوګمنډي چې دا مملکې د خجوب دو خپل د پردای کړی مسلسل منډوي دغه ټایم کې د وهم متاثر شي او دغه وهم اثر واخلې د کمډی نه چیرې ا په کار دا هله کې کوي نو موږ یوبیان د خپل د خپل د پردې نو دک ادراک چې د کم قوت دی ابراہیم کو دک قوت کم شو خبر هم زه ان پره نووهمی انسان تاسو باندې دلي چې خصري ته پته د اندام ماونز لپ بيو کووالي سو بیا ته وګوالي څه عقل وغدایم نه مېړ چې اوس د دې اندام او د دې ځکه فد دغه هم د توي وی ورستګی ویني چې ماونز سترګي ویني اکل ویچو وینځه دی په ورو ټلو نشو بیا هم دغه وهم د توي بدا شي پاک نه النم دغه هم د غالیبیدونه او ساتکل چې انسان باندې و هم غالیب شي ته د هم داسې شه د قوت و هم انسان پینسان کې داسې شه چې دو عقل په بیا کمزوري شي دیشکل غالیب شي د بیاس شي کمزوري شي د و هم د غنبه نه دی انسان الله ساتي دا ډېر خطرناک شه ده ته کو پینسان کې خند خو ننده او حفاظت په کې دغه ډول مسلسل په مقبره نه دنهل ته چمړي رټي کولې یاد کتل کنه خرم جان دا لګنه اگر چې وها په غالب شه د مړي نه دا د لتو خبره ده ها نه خپګې نه نه ده خبره نه الګا زمام مقصد تاسو ته د قوت واهمه په انسان کې او طاقت ته هغه په مولی طالب باندې پوه شوین یان د داسې مانو کول یو ادرا کوم نه کوي د مانو جوزه او کوي او دلته هغه معنیو ادراکوم نه کوي کوم چې په تریکی او په لار د خواص همڅو سر راځي صحیح شداغه ادراکوم نه کوي نو دی وايي ځکه ووښه تا او بل وهنه مراد وه هم سره قوت المدركه انسان کي اتاکت ته چې مدرک د معنی وجودي او د موجود ته په مصنوعات چې په خارجي سيزونو کې اماني موجودی خو من غير ان تتعدا بغیر د دین چې دا او وهم تصور د تصور, تصور او شي اداش د معنی الیها د کوهم تا دا کوټه من ترک الحواس د حواس ونا. دا کار بنی په حواس باندې راضي ک ادراک شاته لکه ادراک د شاته معنی نه هغه معنی د یری په زید بي دا د خوب محسوسي کنن خیال څه ته ویل کیږي دا قوت په انسان کې چې جمعکي په ديكي صورت د محسوسات او تبکافي او د پديكي باکي بغادر به ته عن الحص المشترك هر کله چې دا د حص المشترك نه شي شي نو ګره ما ده وګره انسان له حص مشترک او بجنه انسان کې حص وحسه مشترک ته د کومه تصویران چې کوم داری چې معنی نه په هوا سره همسه او سره راضي مثلا ذایکر علی ان وحسه مشترک تزي چې دا داسې ذایکر پکې لړشي وتا وحسه مشترکه او طاقت ته د پینزو سيزو مجکم زي هغه ماصوسی او ری تزي دارک تا پسترګصول د دل هغه تلشي تا په جبه باندې چې کړه تا په کومه بوی کې مخ نه لړشه نو دا دې کې څو وخت وی ته که مثلا تاونه شناشه او هغه ټینګ کې زایکه به تا یوه ته پوري یا دی کیسه مشترک به زایکه ترې چتبیا غشي وی نه ته ته سوکو او ته به دا کری وی او چې ډیر خوشی او ډیر زمانه وشي نو هیڅ مشترک دا غیب شي ځکه دې ته نور نو راځي کنه دا خو انسان په زړګونو پکړولو سيزونه ویني نو دا الله تعالی داس یو مرکز پیدا کړي چې دې کې څو پوري په انسان ته بیا دې فایل ضرورت ترلاسهن د دې نه الله تعالی یو بل قوت پیدا کړي دي هغه تویرکی کی قوت خیالیا وسنګه چې بین غایبیږي نو دا بیا دا پول چې کند پلكترون او په په کرولو دا بیا خیالت دی په خیال کې سي مګو چې کمپیوټر من د مارو تر رسیدنه شي په کرب او په کرولو نو تونه پوری چې هیڅ مشترك نه کوي بیا غنقدرت د الله تعالی نه شي بس پای کې سٹور نو دیر کرونو زړګونو زمانه مخکړي یو انسان لغړو مړونکي وشي دي دلی او چې زړګونو زمانه راشي مثلا کرونو مقاله به درشي چې قیامت راځي او دې بسو دا انسان به وين هاذالذي رزقنا من ربنا خیال لري دا قوت چې لريږي به اګه شی پروت د پروت دا دسې نه الله ته دا کړی دي چې په کبر کې کې خود دنیا کې وختونه تیر شو تیر شو تیر شو څومره وخت چې په تیر شي چې بیا دې اراسه ودارته مهانه کې حاضر لذي رزقنا من قبل خبرم زه هم تر راګنه داوله د دا خیال نه غیبی نه نه نو دکې تکوته خیال یې لري کېږي چې کله د حواس او ناشې هیڅ مشترک او د هیڅ مشترک نه چې کله غیبیږي نو دا بیا ستور شي هذه الحکمت راایه هکې پدی پویږي نو دی وایو بالخیال یمرا په خیال سره الکوته قوتلتی انسان کې هغه طاقت ته تچنه او په المخصوصات کچې کی صورتونه د مخصوصات جمع کې او تب کافی هدا پرې کې باقی وي بعد غیبت هر کله چې دا غیب شان الحص المشترکه د حصه مشترک نا حصه مشترک زوی پدی نه پویګم او چې او هی قوتلتی دا قوت ته ته تا د اله اسور المخصوصات شی دي ته صورتونه د مخصوصات منترک الخواص ال خمسه د ترکه د خاصه خمسه ظاهراونا او جبا د کته مراد دي صحیح شګنه و دری مفکرہ له وې مفکر سره مفکر باندې استادینه پوي کوم په دې مي پوهه سره انسان کې هغه طاقت ته چې د تفصیل او ترکیب کوي یی لگا او د دوو قسمه مټریال د دو زاین نرالي کومه مفکر مټریال لیکمنه والی د دوه زاین یو در اخلي مټيريال اخلي صورتونه را دي د هیڅ مشترک نه روزانه چې تسمره سيزونه کوينه ستا هیڅ مشترك تراشي افت دواغي کې موجوده د اغه یو څه تصویران را والي خبرم ځه درالا او بل و المعاني المدرجه بالوهم بعض باز هما بعضن او بل دیر المعاني را ولي د وهم نه معنی رواه برا واخلي نو سم معنی د وهم درا والي را ولي اغه یو شکل ور کی اسه بخوب ها جی یا دوه بار چې صحیح شګنه او تصویري وسره چې راغستی د انسان راغستی او مرغې د وزري چې روزنه ترګوباني مرغې نی وزر زاغین راوالی انسان جو ستا راوالی او ماننه د وهم نراوالی وه براناشنا سيزونه کوي کنه ناشته کومه کبرې محمد مبارک من دا ورنکړه نه انسبه د ناشنه شي وسره د وهم نراوالی او تصویره وسره کوم نراوالی د هيڅ مشترک شکل ولا ورکی او خوب کسی باتتو او دوی پکک که ودوزی داده چا کرده ده کوادی خیالیه پوشی او بازه تینکوات او خوب که زینه جوڑا کی او معنی ده واحم در آوالی پوش کرده معنی وصال ده او سار پیدتو لیر آوالی داده د فکر د ټاکار ولر د پروتخيالیا دا نه کار شي د دې د دې مفکر کوه چې را الی من شانه تفصيل او تشیان د دې تفصیل تفصيل له تفصيل کې جدا کول کای کټای کې او ترکیب او جوړاو راولي بين اسوره په ما بين د اسوره کې الماخوزه مله حص چ هغه درغستی هیڅ یو مشترک نه د سٹور نه رغستی خلاص 500 سرچکم سٹور تر راځي بعض ټیم کې پکې 10.5 شی او خوري د وهان دراوالي به سری دی دیلی او تسوول د دغه نه راوالي د خواصه مشترک د سٹور نه راوالي مناش نه کې ورخاله بل مف کره اومررات تو قو مف سره تاکنته من شانه تفسیيل چ د کټائې وتر کې کول کوئ بینصور اوصورې ماخو ان الحصل مشترک کو چې اغ ما حو مشترک نه وال او دیره اخلي مع المدرق بالوه معي جزه چې مدرک په هم سره مد کوي بعض هم مع بعض یوج کې من شانهها تفصيل والترقي بعضها بعضها مع بعض بعضها مع بازن دا ضد الف بازار بر برتی شونه ده د اغه وضاحت کی ابرم جان ترا چي د صورت نه سمراضي د معني نه سمراضي او تاسو تمه و چې کوم خلاصې همسه ظاهر سره راځي دي د صورت وي لکی سر ګ سره چې کوم شيخه سره تلل شینای ته صورت وي کوی سره کوم شي نه شي ته صورت وي صحیح شکه نه او اکثر کوم شي له شې ته او په معنی و مدرکه او سره چې کوم ادراک په حواسو سره نکی چې کوم په حواس سره نګي نګي اوس دا خوف ته یاره لګره بيزیا د ابراهيم دا یاره د امډینا د دې په وګغلو ښه تلګي دې یاره دې په کوزه پته لګي دې چی دې په جی په پته لګي دې په خمسه او په لم سره یاره ابراهيم دا چې د امډینا یاره پته کې شتا یا نيشتا په ټچ سره پته لگی و مصلم پته لوپه اولګه د معنونه مراد هغه شی زنه دی چې د کوم احساس په خواسه همڅه ظاهره سره د صورتونو هغه مرادي چې په کوم ادراک په خواسه همڅه ظاهره سره نو چونکی و هم سره داس شي کیږي چې سترګو دې شون سر مانوس نه او دا خیال چې کلمه معنی د و هم نرولې د سروزه کې نشانه نشانه خوونه خیالي سره نشانه نشانه خیالو کې نشانه نشانه سوجونه کې سوجي سړي سره چې کنه دا غزان لا د بوشه ماځي پوزر او ملګریونه دغه سوچ کوډر او نه مهونهالم مارحال نه او ما کېنو ما ویته د بچی تلي وېشن ناشنا دنیا یې زو سر کېن استم نو دغه سوچ سوچوچکه نو لګیا او زو مچره د دین په من کې څنګه راځي دا پسنګ کې دا پسنګ کې نو ما ردا خدا س سوچ ته ځاخه سړی نه خرابې دا سوچ خو ته نه کې دا د دې رن نه پتلګي بلکل کټر تورشه ته ارج دغه شی را راتولای دغه خیال ولېس د سشې کوټه مو مفکره چې کوم کار کوي کنه دغه ته تخیلاتو خیالاتو پروت د کوټه مفکره دې سره متاثره د سمانيره لیسو تسوران نلوي نشنا شي زونه جوړي برحال و هم غلب کارا و هم غلب چې بچا باندې شي او دا سحر کې داسې کار کول شي چې د دا پیچ انسان الکتریس کی سحر سره دا سکیږي چې شهر ولا سره شي کی وو دا د یو انامت په نبی صلی الله علیه و سلم مې اوکار دنيا له حسره کړې ایمان نه کړې کړه به و ایمان نه د صبحو یو علامت دام دی چې د سره دک قوت او د صاحران چې ارڅ کار کوي او دک قوت د دې طبیعت لپاره سیوا کی چې دغه تجدید لپاره سیوا غنغ ما ماته یو مسور کستل پهن کړو نه أغوی چې زه بستر سره لاس او دا بستر په لید شو چې لاس واړوله شو چې دا پاک نشو چې بجې چې سره لاس مې دا کوم انده په چې ځای چې هر ته په شي ماده ای ده څه په ما دا مسله بل څه دراشه دا خبره بدلی خبرم زه هم دراږم کیږي دا شک لګی ها په وخت زما دلته کې مولانا دې با جان نیمه ده نومیناله دغه مور بډای نه نهایت دی مدرسه کې نه د مدرسه کې ذهن موږي مدرسه نه بار د والله قسم والله چې مدرسه نه بار رحمت توې زمما مور انده ری دا او زمما بلادون بازارم ته کوم کر سوکراغه اغه ځکه نه سوم پغه شک کوي او که زمما بلان ما سوم به شک یې کلانون بیاو په لا شک یو جنې نو قربان کې داسه حالت جوړ شو چې کله علماء واجب ورکوه ماته الحمدلله ار تخمن د قهر نه خلاص کړ مونږه دا چر په سب مصیبت باندې مونږ ته پر لیروی شرم جزاء علیهم از مور پاکه او بډایده وګ په داسه کو نه کوي داسه بالکل نه سره دا هغه او دا خیال دا کوڅ کړي شي سیوا کوي شي دا ډېر لوی عذبی دا ډېر خطرناک سهري چې کم کې دا سیوا ويخه او دا سیوا کې ځکه چې دا نبی الله اسلام باندې هم دا شي شوی قوت انسان دا مردنته طاقت مسره کمیږي نظر وسنم کمیږي سینه ور سرم بوجي سر درد مسرنار نه چري کی تعلیم سوزی خو پاغي او علامت ادم نه وچه دغه د اوس خبره بل در په دې و نه معنی په سور و نه معنی او مقصود موږ په سور سره ما هغه شی نه دی یم ممکن ادراک هو د هغه کې د شی ظاهره باندې وبالمعانی او مراد په معنی سره ما هغه شی دی هغه معنی کې لا يمكن ادراک هو چې ممکن ني د هغه په حواس خمسه ظاهره سره و کله چې ټایمز وره سی انو بس مې نا بلسم کوم خدمت